Неначе ж обвисло. Рудувате волосячко збилося, Забризкане мулистою прибережною річковою водою. Сап'янці, каптан, весь дорогий стрій володаря Теж був у жалюгідному стані. Відступив від дверей, І володар несміливо короткими кроками увійшов до кімнати. Він дивився на Кирюху знизу вгору і й мовчав, Сковтуючи загуслу слину в роті. Після довгого цього мовчання і задивляння очі в очі князь нарешті спромігся на слова «Кирюшо, не спасла, бач, зброя твоя». Видно, нема супроти неї ніякого оружя. але я все-таки прийшов попросити, Кирюшо, якщо хто і може супротив неї щось вимислити, то це тільки ти, Кирюшо. Скажи, чи можна вобще подолати цю годзілу проклятою? В голосі володаря бреніли надія і покора, а ще безнадія і також покора. Кирюха відповів не одразу. Він дивився на князя і не бачив його. Потім, неначе схаменувшись від цього сну навстоячки, струсонув головою. «Дай мені, князю, десятьогриднів, якщо в тебе ще військо залишилося. Пізно увечері, як сонце вже черкнуло краєм свого диску далекого обрію, смерди і вільні люди граду нашого могли постерегти, як від ріки у бік храмів стародавніх поруйнованих вирушав караван. Вийнявши увесь товар з керюхіного човна, десятерогриднів повантажили тюбки з куртками дорогими шкіряними на коней і погнали їх у гору. Коротшим шляхом через поруйновану і безлюдну частину граду. Сам князь їхав попереду, щоправда, не так хвацько, як колись, похнюпивши голову свою і майже не правлячи конем, трюхикали за ним гридні, теж якісь пошарпані, без хвацькості своєї, без зухвалості. Кирюха їхав останнім за кіньми пов'юченими. Зброї своєї він не мав при собі а тільки ножа довгого, мисливського, та ще якогось лантуха припнув до сідла. А що вже в тому лантуху, того ніхто, мабуть, і не відував. Виглядав Кирюха теж понурим і замисленим, та якась іскорка все ж у очах його жевріла. Навіть усміхався ледь помітно сам до себе. Та усміх цей був не лише сумним, а трішки ніби й божевільним, відстороненим. Їхали вони серед згариш та руїн, а сутінки потрохи запановували над градом. Дістались до арсеналу. Там, на невеликій площі, просто біля одній яїзмір, у яких сиділи мудрі політенівці, спішилися, привалом стали. Князь лишився старихти коней, а Кирюха з кількома гриднями пішов у руїни поближні. Слова якісь він бурмотів, гридням пояснюючи. Дивні такі слова. «Химерні» не наче компресор, кабелі, гудок ревун. Гридні дивились на нього, як завжди тупувато, стриженими головами покивуючи. Але слухали вони Кирюху з належною шанобливістю, нічим не згоди своєї не показуючи. Розуміли, видно, що справа робиться важлива, і що життя їхні теж на шальки покладені. За якийсь час недовгий гридні до нори повернулись, та, взявши коней своїх заповіддя, Повели їх поміж руїни, і звідти придивну колісницю металеву витягли коней, якимись балонами та шлангами довгими обвішану. Окрім того, на ще одного коня було навантажено якийсь великий і важкий предмет, брезентом перемотаний. Перепочивши, далі процесія вирушила, і перейшовши кілька пагорбів, ранньої ночі прибула до підніжжя «Баба Родіни». Нагору, майже нічим не поросло, бо після другого спалаху ті боки схилів не заростають навіть паскудним бур'яном, не кажучи вже про кущ та дерева. Там усю поклажу з коней знято було, і заходився Кирюха куртки шкіряні розпаковувати та по землі розстеляти. На гридні, за його вказівкою, у тих курток рукава розпорювали і вкладали рівненько, так одну біля одної, у притул. Кирюха походжав, роздирався довкола. Не мав до чогось приміряючись. У нічній темряві з-за острова час від часу долинало ревіння ящірки.